збираючись вилаїти того башкетника, який порушив його умиротворення. Та лаяти чи сварити не було кого, тому що човен виявився порожнім. Мудрецю нічого не залишалося, як продовжити медитацію, втомувавши гнів. Звичайно, той випадок його розсмішив. З того часу тільки хтось, ображав його, і в душі в нього зароджувалася образа та гнів, мудрець сказав самому собі, «Цей човен також порожній, не звертай на нього уваги». І зараз я цей вислів повторюю для себе. «Цей човен також порожній, дівко, не звертай на нього уваги». Якби Оксана почала плакати, голосити, Жалітися владові, дорікати свекрусі чи навпаки виправдовуватися. Це було б законовірним продовженням задуманого Іреною плану. Але почути зараз від Оксани приголомшило гостей. Запала тиша, Оксана обвела поглядом гурт високоповажних пань і спокійно та впенено вийшла з кімнати. Що було далі, вона не знала, тому що, користуючись тим, що чоловіки все ще балакали на балконі, прислуга греміла посудом на кухні, а пані все ще приходили до тями після почутого, Оксана одягла на півсону Мар'янку і тихенько забралася з квартири Брехів, давши собі слово «більше ніколи туди не повертатися». Якби ж то можна було так легко втримати те слово. Після цього випадку говорити про якусь там допомогу з боку чоловікової родини не доводилося. І так якось склалося, що відтоді єдиною близькою людиною, яка підтримувала в усьому Оксану, крім Лада, звісно, стала Полінка. Вона ніколи не відмовляла Оксані в допомозі. Поля на ділі виявилася справжньою колежанкою і дуже-дуже хорошою нянькою. Мар'яна любила Полінку. Навіть друге слово, яке вона сказала, було не «тато» і не «бабуся» чи дідусь, бо ж Оксанані батьки далеко, а владові заборонили їх так називати, лише офіційно, а хіба мале. Так втне вимовити, то Мар'янка знайшла вихід доволі простий. Ірену та Сигізмунда називала однаково «ти». Також другим словом, яке вимовила Мар'янка, стало «іня». Так вона називала скорочено Полінку. Полінка ж тішилася аж до сліз, наче то рідна дитина так її назвала. Оксана ніколи не випитувала Поліну, Приїсти сунки з Егізмундом. Інколи на тілі подруги з'являлися сенці й подряпани, та були вони на прихованих місцях. Тож випитувати якось не посивало. Настане час Поля розповість, а коли не розповість, то воно, певно, того не варте. Прийшов час, на жаль. Минув рік. Того дня Поліна зателефонувала Оксані і безбарним голосом попросила прийти до неї додому, якщо та, звісно, може, і бажано без Мар'янки. Оксана змогла, тому що саме приїхала в гості її мама. За півтора року дружби Оксана вперше переступила поріг помешкання Поліни. Та, що відчинила Оксані двері, Лише приблизно нагадувала біляву красуню. Величезний синець під оком, на шиї подряпини. Руки, наче порізані склом. Страшно навіть уявити. Що ж тоді робилося під спортивним костюмом, який подруга на себе натягла перед приходом Оксани, щоб та не бачила інших ран? Поліна пробелькотіла щось про те, що на неї напали хулігани і побили її. Оксана побігла в аптеку, накупила купу різних ліків від банального цитрамону до якихсь там дорогезних кремів проти синців, забоїв та набряків. Тоді, незважаючи на заперечення Поліни, у якої дуже боліли ребра, навіть кашляти було важко, зателефонувала одному зі своїх давніх приятелів, який працював хірургом у приватній лікарні. Сергій доволі швидко приїхав, а поки його чекали, зварила бульйон та дуже-дуже рідке пюре. Рот Полі запух, боліли зуби, і жінка не могла жувати. На німе запитання Сергія, що трапилося. Оксана відповіла, що ввечері, вчора, на Поліну напали якісь хулігани, Відібрали сумку, а жінку побили. Звернення в міліцію і так нічого не дасть, а до лікарні Поліна вперто їхати не хоче, маючи до лікарів упереджені фобії ще з дитинства. Невідомо, чи повірив у цю легенду Сергій, однак він сказав, що тому, хто піднімає руку на жінку, він повідривав би власноруч усі частини тіла, що стерчать. Руки й ноги також, додав сердито. Дякувати Богу, обійшлося тільки сенцями та сильними забоями. Сергій пішов, пообіцявши обов'язково завтра навідати хвору, яка, хоч і не бажає лягати в лікарню на обстеження, повинна перебувати під наглядом лікаря. Оксанка, оксанка, хай він більше не приходить, бо Сегізмунд мене вб'є коли дізнається, ледве вимовила запухлим ротом Поліна. Це зробив він, констатувала Оксана. То були наслідки ревнощів коханого